Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu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 وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ma'asyurul Muslimin ibadallah Pada hari ini Bulan Ramadhan Telah meninggalkan kita Berbagai amalan-amalan saleh Siam di bulan suci Ramadhan Qiyam di bulan suci Ramadhan Tilawatul Quran di bulan suci Ramadhan Nampaknya sulit untuk dipertahankan setelah meninggalkan bulan suci Ramadan tiada harapan bagi kita semua melainkan panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala rabbana taqabbal minna ya Allah terimalah apa yang datang dari kami Allahumma taqabbal minna salatana Wasiamana, Wakiamana, Ya Allah terimalah apa yang datang dari kami, salat kami, siam kami, tihamul lail kami, jadikanlah semua itu sebagai amalan-amalan saleh yang diterima di sisiMu Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Ma'asyiral muslimin ibadallah Di pagi hari yang cerah ini gema takbir membahana di pagi yang cerah ini kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Mengumandangkan takbir Takbir kebesaran Mengumandangkan takbir Takbir wahdaniya Mengumandangkan takbir Takbir pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil Walillahilhan Hari ini kaum muslimin Merayakan hari raya Idul Fitr Sebagai penutup dan pelengkap dan penyempurna Dari amalan besar yang telah mereka kerjakan di bulan suci Ramadhan Allah SWT mensyariatkan Idul Fitr Untuk kaum muslimin bergembira Untuk kaum muslimin bersenang-senang Untuk kaum muslimin bersyukur kepada Allah SWT Atas segala kemudahan Yang Allah berikan selama berada di bulan suci Ramadhan Ma'asyiral muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Dewasa ini Dunia digemparkan oleh isu terorisme Di berbagai negeri Tidak hanya di negeri kaum muslimin Di negeri-negeri kafir Berbagai peledakan-peledakan terus-menerus terjadi Seakan saling berkejar antara satu peledakan dengan peledakan yang lainnya Peledakan-peledakan Membunuh diri-bembunuh diri Pembunuhan-pembunuhan diri, secara senyap Dilakukan oleh kaum teroris Kaum teroris Mereka adalah Orang-orang khawarij Gaya baru Kaum teroris Yang hanya berbekal Semangat yang berlebih Emosi yang tidak terkontrol Tanpa bimbingan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya Mereka meyakini Berbagai aksi teror yang mereka lakukan merupakan jihad fi sabilillah. Merupakan perjuangan li'ala kalimatillah. Perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin apa yang mereka lakukan bukanlah jihad fi sabilillah. Apa yang mereka lakukan bukan perjuangan li'ala kalimatillah. Justru yang mereka lakukan adalah mencoreng wajah Islam. Yang mereka lakukan adalah menebarkan kebencian terhadap Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dinur rahmah. Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama kasih sayang. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan agama yang mengajarkan kepada pembunuhan, penghancuran. Bukan agama yang mendidik dan mendoktrin Perilaku sadis dan kejam Akan tetapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Adalah Islam Yang menjunjung tinggi kemanusiaan Islam Yang menjunjung tinggi budi bekerti yang luhur Islam yang sangat benci terhadap perilaku-perilaku yang kejam Perilaku-perilaku di luar kemanusiaan Islam mengajarkan Agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya Wabil walidaini Dan kepada kedua orang tua Hendaknya engkau berbuat baik Di antara kaum teroris Terjadi pada tahun lalu Dua orang anak yang kembar Dengan tega membunuh ibunya Berusaha membunuh ayahnya dan segenap keluarganya Karena telah bercokol pada benaknya dan keyakinannya akidah teroris Mereka berdua mengkafirkan ibunya, mengkafirkan ayahnya, mengkafirkan saudara-saudaranya Sehingga manakala ada kesempatan Berusaha untuk membunuhnya Islam sangat jauh dari itu semua Islam mengajarkan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya Dan Islam melarang perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua Islam Memerintahkan Agar umatnya menghormati tamu Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menghormati tamunya Islam melarang seseorang menyakiti tetangganya Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudzi jara Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengajarkan agar yang muda menghormati yang lebih tua dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Laizamina, manlam yerham sawirana, walam yuwakir kabi rana. Bukan bagian dari kami. Seseorang yang tidak menyayangi yang lebih muda Dan tidak menghormati Tidak memuliakan yang lebih tua Islam Memerintahkan rakyat Agar menghormati penguasa Agar menghormati pemerintahnya Menjalin ketaatan fil ma'ruf Dalam hal kebajikan Melakukan at-ta'awun alal birri wat taqwa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 Sebagaimana pula Islam memerintahkan Agar penguasa Agar pemerintah Menyayangi rakyatnya Bersikap adil terhadap rakyatnya Rasulullah SAW Menggolongkan seorang pemimpin yang adil Termasuk dari salah seorang Termasuk seseorang Dari tujuh golongan Yang kelak di hari kiamat mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan Melainkan naungan ars Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w Mengajarkan untuk berbuat baik dengan binatang Rasulullah s.a.w menegaskan Fa'idazabahtum fa'asinud zibha Fal yuhidda ahadukum syafratahu Wal yurhid hatah jika salah seorang dari kalian menyembelih Hendaknya menyembelih hewan dengan cara yang terbaik Hendaknya seorang di antara kalian menajamkan pisaunya Dan membuat nyaman hewan yang disembelih Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan Arrahimuna yarhamuhumur ar Rahman. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis Ar-Rahimun Orang-orang yang mempunyai belas kasih, yang mempunyai jiwa kasih sayang, yarhamuhumur Rahman. Allah Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih. Akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka Irhamu man fil ardi Tebarkanlah kasih sayang kepada penduduk bumi Yerhamukum man fis sama Nisaya Allah dhat yang di langit Akan mencurahkan kasih sayang kepada kalian semua Ma'ashiral muslimina ibadallah Dengan demikian Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Sangat jauh dari prinsip-prinsip terorisme Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan disampaikan oleh para sahabat yang mulia Adalah Islam yang sangat bertentangan Dengan terorisme dan aksi-aksi terorisme Kalau kita melihat sejarah Jikal bakal kaum teroris hari ini Sungguh mereka telah ada Di masa para sahabat Rasulullah SAW masih hidup Kelompok khawarij Mereka lah jikal bakal dan nenek moyang kaum teroris hari ini Apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda Dengan yang dilakukan oleh teroris hari ini Yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan mereka membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang penyembah berhala Kaum Khawarij di masa itu walaupun mereka hidup di tengah-tengah para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in Namun Prinsip-prinsip mereka Pemahaman mereka Ideologi mereka Manhaj mereka di dalam beragama ini Tidak berada di atas prinsip para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran Mereka menggunakan hadis-hadis Nabi Sebagai dalil Namun mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pemahaman yang benar, tidak memahaminya dengan pemahaman para Sahabat Ridwanullah alaihi majmain. Dengan demikian terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuah ketika mendatangi perkampungan mereka. Berdialog dengan mereka Menegakkan hujah terhadap mereka Di antara pertanyaan yang beliau ajukan adalah Apakah di antara kalian ada seorang sahabat Nabi? Mereka menjawab tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi yang bersama kami Dalam kondisi Penampilan mereka adalah penampilan Ahlul Khair Penampilan mereka adalah penampilan orang-orang yang agamis Nampak Athar Bekas-bekas ibadah pada tubuh mereka Mereka orang-orang yang rajin mengerjakan salat Malamnya diisi dengan qiyamul lail Siangnya diisi dengan siam, dengan puasa Dengan kiraatul quran Penampilan zahir mereka nampak sebagai orang yang fanatik terhadap agama ini. Namun Rasulullah sallallahu jauh-jauh hari telah menegaskan yamruquna minaddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari pokok-pokok agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dengan sangat kuat hingga menembus tubuh hewan buruannya Kaum Khawarij di masa itu telah melakukan pembunuhan-pembunuhan secara sadis dan kejam Tidak segan-segan untuk membunuh Tidak segan-segan untuk merobek perut wanita hamil dan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya tidak segan-segan untuk membunuh manusia-manusia terbaik di masa itu. Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau salah satu korban dari target operasi kaum Khawarij. Sungguh perjalanan mereka ini menunjukkan jauh dari jalan dan prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Prinsip mereka, prinsip yang menyimpang. Prinsip mereka bukan prinsip Islam yang benar. Secara turun-temurun prinsip ini diwariskan generasi demi generasi. Generasi Khawarij demi generasi Khawarij berikutnya. Dan terus hingga akhir zaman. Dan akan bergabung Akhir mereka bersama Dejjal Di akhir zaman nanti Demikianlah Apa yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Ma'asyiral muslimin Rahimani wa rahimakum Allahu jami'an Ahlu sunnah wal jama'ah As-salafiyun Adalah orang-orang Yang sangat jauh Dari prinsip-prinsip Terorisme dan radikalisme Ahlu sunnah wal jamaah As-salafiyun Adalah orang-orang yang berada di garda terdepan Untuk mewaspadai dan memerangi Pemikiran-pemikiran khawarij Pemikiran-pemikiran terorisme Ahlu sunnah wal jamaah As-salafiyun Adalah orang-orang Yang telah banyak berbuat Di berbagai penjuru negeri Untuk memberikan pencerahan Tentang Kesesatan pemikiran mereka Memberikan pencerahan terhadap kaum muslimin Tentang bahayanya ideologi teroris tersebut Termasuk di negeri kita, negeri Indonesia ini Kita tahu di negeri ini Telah berkali-kali diguncang aksi-aksi teror Tidak hanya hari-hari ini saja Sejak tahun 80-an peledakan peledakan itu telah terjadi Ini semua Mengingatkan kita Bahawa sungguh benar Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Bahawa Orang-orang khawarij Orang-orang teroris ini Terus akan bersambung Satu demi satu Generasi demi generasi Saling melanjutkan tokat estafet satu demi satu Masa demi masa Hingga kelak Di akhir zaman Mereka bergabung dengan Al-Masih Al-Dajjal Mahashral Muslimin Ibadallah Perlu diketahui Di antara kaum Muslimin Di dalam menyikapi Aksi terorisme ini Telah bersikap berlebihan tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak merujuk kepada pemahaman para Sahabat Ridwanul Allah Alaihi Maujmain. Tidak merujuk kepada ulama-ulama Sunnah. Sehingga menyikapi terorisme, menyikapi ekstrem kanan ini dengan ekstrem kiri, menebarkan. Prinsip-prinsip liberal, prinsip-prinsip yang jauh dari jalan Allah سبحانه و تعالى dan Rasulnya, prinsip-prinsip yang akan mengantarkan seorang Muslim kepada kekafiran, prinsip-prinsip yang akan meruntuhkan sikap al-wala wal barah dari jiwa seorang Muslim. Oleh karena itu, tidaklah benar. Menyikapi ekstrem kanan, menyikapi aksi terorisme dengan ribellanisme, tidak benar menyikapi ekstrem kanan dengan ekstrem kiri, tetapi menyikapi semua itu dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya, menyikapi semua itu dengan ilmu yang diwariskan oleh para sahabat Ridwanullah alaihi majmouin. Ma'ashiral muslimin Rahimani wa rahimakum allahu jami'an Sungguh berbeda Manakala menyikapi aksi terorisme Dengan ilmu yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya Dengan menyikapinya Dengan akal Dengan perasaan Dengan logika Masing-masing adalah sikap Namun hasilnya berbeda Manakala menyikapinya dengan ilmu Yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya Maka kesudahannya adalah keselamatan Kesudahannya adalah ketenteraman, Kesudahannya adalah pelurusan dalam manhaj Kesudahannya adalah Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Manakala menyikapinya Tidak dengan itu semua Menyikapinya Dengan perasaan Menyikapinya Dengan rasio Menyikapinya dengan akal belaka Dengan emosi belaka Maka Tidak akan menyelesaikan masalah Justru akan semakin bertambah masalah Semakin menggurat prinsip-prinsip terorisme di satu sisi Dan berikutnya menggurat pula di tengah masyarakat Prinsip-prinsip kebatilan Semacam prinsip liberal dan lain sebagainya Ma'asyr muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Tahun lalu di bulan suci Ramadan Di al-asyr awakhir Kaum teroris berusaha untuk melakukan peledakan di Masjid Nabawi. Dan pada tahun ini mereka berusaha untuk melakukan peledakan di Al-Masjidil Al Haram di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik terhadap pemerintah Saudi Arabia untuk mengendus mereka dan mengepung mereka di tempat yang tidak jauh dari Al Masjidil Haram. Lima orang dari mereka salah satunya adalah wanita dan yang satu lagi ketika hendak ditangkap meledakkan diri mereka sehingga tempat tinggal yang mereka bersembunyi badannya hancur cobalah perhatikan akal sehat mana yang bisa mengatakan bahwa perbuatan mereka adalah jihad fi sabilillah akal sehat mana yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Ayah dan ibu dibunuh. Al-Masjidil Haram berusaha untuk dilakukan peledakan di dalamnya. Dalam kondisi kaum muslimin sangat banyak di Mekkah, du'ufurrahman melakukan i'tikaf, melakukan umrah. Mereka hendak melakukan peledakan di situ. Demikian pula tahun lalu Tidak jauh jarak mereka dengan Masjid Nabawi Mereka meledakkan diri Sungguh yang demikian ini Sangat jauh dari prinsip-prinsip Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan ini semua Merupakan tantangan bagi kita Tolabatul Ilm Tantangan bagi kita semua Yang pertama Membersihkan Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Membersihkan citra Ahlus Sunnah Wal Jamaah Membersihkan As-Selafiyah Dari kotoran-kotoran kotoran perilaku mereka itu Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Ahlus Sunnah Wal Jamaah As-salafiyyah Sangat Memerangi apa yang mereka lakukan Apa yang mereka lakukan Mencoreng wajah Islam Apa yang mereka lakukan Benar-benar Merusak Dan penghancuran terhadap mental Umat Islam Ma'ashra muslimin Rahimani wa rahimakum jami'an Kita yang hidup di masa ini telah mendapatkan berbagai Pemikiran Berbagai aksi Yang sungguh jauh dari jalan Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Semakin ke depan Ada kemungkinan ujian-ujian Yang akan dialami oleh generasi-generasi Melanjut kita Anak-anak kita jauh lebih besar Maka Tidak ada Jalan yang lebih utama untuk kita tempuh Melainkan Al-ja'al Al-mujahadah Al-ishtihad wal-mujahadah Fi talabil ilmu Bersungguh-sungguh Untuk terus menuntut ilmu Menuntut ilmu tiada putusnya Walaupun seseorang Sudah mempilih, mempunyai ilmu yang banyak Seseorang telah menjadi ustaz Seseorang telah menjadi syaikh Menuntut ilmu tiada batasnya Terus Dengan ilmu Yang senantiasa dikaji dan dipelajari, Kemudian ilmu tersebut Diamalkan dengan baik dan benar Ilmu yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya Maka akan mewarnai Pemikiran kita Mewarnai akidah kita Mewarnai Amalan-amalan kita Dan Sebagai upaya berbekal diri untuk datangnya nasrullah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita yang berada di makhzum yang mungkin baru masuk tahun pertama tahun kedua mulai dari tingkatan yang kecil tingkatan yang rendah tingkatan TA tingkatan MTP terus hingga tingkatan EJ kita khusus bersemangatlah untuk telah bulil Rasulullah alaihi telah menjanjikan man salaka tariqan yabtadhi fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tarikan ilal jannah Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah alaihi ilmu yang diwariskan oleh para sahabat Nabi radhiallahu anhu Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kemudahan baginya Jalan untuk menuju al-jannah Tulabul ilm Tidak terbatas Bagi kalangan rijal Tidak terbatas bagi pad, Tidak terbatas Bagi Yang berstatus sebagai Tulabul ilm Berstatus sebagai santri Sebagai pelajar Talabul ilm juga berlaku bagi kaum wanita, berlaku bagi nisa. Hendaknya nisa kita, anak-anak kita, umat kita menjadi wanita-wanita yang semangat dalam talabul ilm dan semangat di dalam mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Ilmu yang didapat dijadikan sebagai bekal termulia. Untuk berkhidmah terhadap suaminya Untuk taat, patuh dan tunduk terhadap suaminya fil Ilmu yang dipelajarinya Menjadikannya sebagai ibu rumah tangga Yang betul-betul mengayomi putra-putrinya Betul-betul sebagai penyejuk keluarga Betul-betul sebagai air dalam kehausan Jangan kemudian ilmu yang didapat Justru dijadikan hujah untuk melawan dan menentang suaminya Jangan kemudian ilmu yang didapat Dijadikan alasan Untuk malas Melakukan kegiatan dan aktivitas rumah tangga Dengan alasan meroja Alasan menghafal Berbagai tugas rumah tangga Terbengkalai Tidak Justru dengan ilmu yang benar Dan pengamalan yang benar Akan menjadikan jiwa kaum wanita Sebagai wanita yang salihah Wanita yang ta'iah Wanita yang betul-betul memperhatikan hak suami Dan memperhatikan hak anak-anaknya Ma'ashiral muslimin ibadallah Alhamdulillah Alhamdulillah Saat ini Hari ini Kita berada di lingkungan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan bagi kita Untuk punya ma'ad Memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa belajar Di ma'ad kita Memberikan kemudahan Bagi anak-anak kita Sejak usia dini bisa belajar di mahad kita. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang semua itu sebagai sarana untuk attamassuk bis sunnah, sebagai wasilah untuk attamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tidaklah kita mencari ilmu Tidaklah kita mempelajari ilmu melainkan agar kita berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang benar, di atas bimbingan Rasul Alaihissalatu Wassalam yang dengan itu Allah Subhanahuwataala merubah kita, sehingga manfaatkanlah nikmat besar ini dengan sebaik-baiknya. Mutazawijun yang tinggal di sekitar Ma'had manfaatkan durus yang ada di Ma'had untuk belajar, manfaatkan kedekatan dengan lingkungan ilmu dan ahlul al-'ilm untuk belajar sebelum datang suatu masa manakala antum dijauhkan dari nikmat yang besar ini. Lebih-lebih lagi para talabatul ilm Yang sudah berada di dalam ma'ahad Bersungguh-sungguhlah Di dalam talabatul ilm Bersabarlah di dalam menghadapi berbagai rintangan dan ujian dalam talabatul ilm Semua orang hidup akan mengalami ujian dan cobaan Tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa ujian dan cobaan Sehingga berbagai rintangan di dalam tolabul ilm, makanan yang kurang enak, tempat istirahat yang kurang nyaman, jauh dari orang tua, janganlah semua itu dijadikan penghalang untuk tolabul ilm. Janganlah semua itu dijadikan penghalang untuk mendapatkan nikmat yang mulia dari Allah subhanahu wa taala. Masa Muslimin. Rahimani wa rahimakum allahu jami'an Manakala kita telah berupaya Bersungguh-sungguh dalam tulabul ilmu Berpegang teguh dengan ilmu Maka Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Akan tercurah kepada kita semua Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya Allazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami sungguh kami akan memberikan hidayah akan membukakan pintu-pintu hidayah kepada mereka akan membentangkan jalan-jalan hidayah kepada mereka semua demikianlah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya Berikutnya ma'asyirul muslimin Hari ini Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita Untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW Berpegang teguh dengan manhaj Para sahabat Alaihi SAW Ni'mat yang luar biasa Nikmat besar yang bisa-bisa apabila tidak disyukuri, nikmat itu akan dicabut oleh Allah SWT Nikmat ini, ma'asyral muslimin, jauh lebih berharga dari harta yang banyak sekalipun Nikmat at-tamassub bis sunnah, istiqamah di atas manhaj ini, jauh lebih mulia dari dunia dan seisinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim Qul bi fadlillah wa rahmati Qul bi fadlillah wa rahmati wa bidzalika fal yafrahu Katakanlah wahai Muhammad bi fadlillah wa dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, Wabidali kafal dengan itu hendaknya mereka bergembira. Huwa kairum mimma yajmaun dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta yang ada. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan Ijtimaat akwal ahli tafsir ucapan ahli tafsir sepakat. Bahawa yang dimaksud dengan bifadlillah wa rahmatih adalah at-tamasuk bisunnahin nabawiyah berpegang teguh dengan sunnah nabi alaihi ya salatu wassalam syukurilah nikmat yang Allah Subhanahu berikan ini rijal dan nisa kaum laki-laki dan kaum wanita hendaknya kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu yang besar ini Syukurilah nikmat yang besar ini. Karena apabila nikmat ini tidak disyukuri, bisa-bisa Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah pada kesempatan yang mulia ini, saya mengingatkan hendaknya kita semua terus menerus tanpa lelah Tanpa letih menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul Alaihissalatu Wassalam dan para sahabatnya, terus menerus tanpa lelah, tanpa letih mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, rijalan wa nisaan Dengan itu semoga Allah Subhanahuwataala memberikan kekokohan kepada kita untuk berpegang teguh. Dengan sunnah Nabi SAW Untuk istiqamah di atas Manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya Dan apabila Allah SWT Mengkaruniakan nikmat At-temasuk bis sunnah at berpegang teguh Dengan bimbingan Rasulullah SAW dan para sahabatnya Hingga akhir hayat kita Maka ketauhilah Bahwa itu adalah tanda-tanda hasil khatimah tanda-tanda seseorang mendapatkan akhir pengakhir kehidupan terbaik di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Istiqamah di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Istiqamah di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Bersabar di atasnya. Bersabar walaupun berbagai ujian dan cobaan menerpa kita Dan mudah-mudahan Allah SWT Mengkaruniakan kita semua husnul khatimah Meninggal dunia dalam keadaan terbaik Meninggal dunia dalam keadaan diridaya oleh Allah SWT Meninggal dunia tanpa sedikitpun mendapatkan kebencian dari Allah SWT Amin ya rabbal Alamin Wa Ala Nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa